קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי טימא את דיניו איתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבישכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל. לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני, חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לא לאישה, והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו ושכרוהה, והאחזו בה.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 שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, באני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. ויאמרו, אך זונה יעשה את אחותינו.